«Хто?» «Бінголітл, мій старий друг, говернер твого брата». «Неймовірно. То він твій друг?» «Ще який? Ми знайомі з дитинства». «Слухай, Берті, а як у нього з головою?» «Що з головою?» «Я не тому, що він твій приятель. Просто поводиться якось дивно». «Що ти маєш на увазі?» «Ну, дивиться на мене з таким виразом». «З яким саме?» «Можеш показати?» «Ні, тут повну народу». «Нічого, я прикрию тебе серветкою». «Добре, тільки швидко. Ось так». Зважаючи на те, що в її розпорядженні було лише півтори секунди, мушу визнати, що впоралася вона бездоганно. Роззявила рота, витріщила очі, похилила голову набік із сумним виглядом і стала дивовижно схожою на теля, яке страждає від диспепсії. Я миттєво впізнав ці симптоми. Не переймайся, сказав я. Можеш бути спокійна, він просто закохався в тебе. Закохався? В мене? Дурниці. Старенька, ти просто не знаєш Бінго. Він здатен закохатися в кого завгодно. Дякую за комплімент. Господи, та я зовсім на це мав на увазі. Я зовсім не дивуюся, що він у тебе закохався. Я й сам колись був у тебе закоханий. Колись? Тобто тепер усе забуте? Ну, Берті, ти сьогодні на висоті. Ластівко моя, та ти ж сама, чорт забирай, відмовила мені і мало не померла від сміху, коли я тобі зізнався. Раз чого вже там, признаю, ми обидва добрі. А він привабливий, правда? Привабливий? Бінго? Ну, знаєш, ну, порівняні з деякими, сказала Синтія. Невдовзі леді Вікі подала сигнал, і дами залишили приміщення. Я хотів поговорити з Бінго, але не зміг. А коли ми перейшли до вітальні, він кудись зник. Зрештою, я знайшов Бінго у його кімнаті. Він валявся на ліжку, задерши ноги на спинку, і курив. Поряд із ним на покривалі лежав блокнот. «Привіт, неробо!» «Привіт, Берті!» – сумно відповів Бінго. «Я й не знав, що ти оселився в Твінхолі. Отже, після тієї колотнечі в Гудвуді твій дядько перекрив тобі фінанси. Довелося найнятися гувернером?» «Вірно», – лаконічно підтвердив Бінго. «Міг би хоча б повідомити свою адресу». Він похмуро насупився. «Я спеціально нікому не казав. Хотів від усіх сховатися. Якщо чесно, Берті, мені було дуже погано. Сонце потьмяніло. Дивно, а в Лондоні стояла чудова погода. Птахи замовкли. Які птахи? До біса, яка різниця, які, роздратовано вигукнув Бінго. Просто птахи. Місцеві крилаті створіння. Може, мені ще випасити для тебе їхні латинські назви? Зізнаюся, Берті, це був страшенний удар. Який удар? Я не встигав за вигинами його думки. Я кажу про підле зрадництво Шарлоти. А, ну так, безліч любовних історій Бінго переплуталися у мене в голові, і я зовсім забув про цю особу. Звісно, Шарлотта Кордероуботтем. Після скандалу в Вудвуді вона кинула його і пішла до того в бата. Я пережив нелюдські страждання. Втім, останнім часом я трохи е, втішився. Слухай Берті, а як ти тут опинився? Я не знав, що ти знайомий з власниками Твінхолу. «Я? Та я їх знаю з дитинства!» Бінго з гучним стуком спустив ноги зі спинки ліжка. «Ти хочеш сказати, що давно знайомий із леді Синтією?» «Звісно, мені ще й семи років не було, коли ми познайомилися». «Оце так!» – вигукнув він і вперше в житті подивився на мене ледь не з повагою. Він навіть поперхнувся димом від хвилювання. «Я люблю цю дівчину, Берті», – прокашлявшись, заявив він. «Що ж, вона дуже мила!» Він кинув на мене гнівний погляд. «Як ти можеш говорити про неї таким будинним тоном? Вона Янгол! Янгол!» Вона нічого не говорила про мене за вечерю. «Говорила?» «І що ж вона сказала?» Я запам'ятав одну її фразу. Вона сказала, що вважає тебе красенем. Бінго в екстазі закрив очі. Потім узяв до рук блокнот. «А тепер зникни, друже, будь ласка», – сказав він, і його обличчя набуло відсутнього виразу. «Мені потрібно дещо написати».